A kereskedők a mező nyugati szélén egy sor szél és nyárfa alatt állították fel pultjaikat. Dank a fák alatt állt és tehetetlenül nézte a bábosok szekerének üres helyét. Elmentek. Tartott tőle, hogy így lesz. Én is elszöknék, ha nem lennék tompa, mint egy buzogány. Nem tudta, honnan lesz most pajzsa. Pénze volt, vehetett volna egyet, a talál egy eladót. Sőr Duncan, kiáltotta egy hang a sötétből. Dánk megfordult, és célpetet találta a háta mögött, kezében egy vaslámpással. A fegyverkovás deréktől felfelé mesztelen volt. Rövid bőrköpenye alatt széles melkasát és vaskus durva fekete szőr borította. – Ha a pajzsodért jöttél, a lány itt hagyta nálam. Tetőtől talpig végig mérte Dánkat. – Két kar és két láb hajól számolom, szóval isteni télet lesz, igaz? – Hetes próba. Honnan tudod? – Hát, megcsókolhattak, és lordá emelhettek volna azért, amit tettél, de ez elég valószínűtlennek tűnik. Másképp viszont rövidebb lennél néhány testrésszel. Na, gyere csak velem! A szekerét könnyen fel lehetett ismerni az oldalára festett kardról és ülőről. Dan követte petett a ponyba alá. A kovács felakasztotta a lámpáját egy kampóra, Levetette vizes köpenyét és belebújt egy durva szövésű ingbe. A szekér egyik oldalfalláról lehajtott egy széles deszkát. Azt agyanánt. Őj le, tólt egy alacsony zsámolydánk elé. Hová mentek? ereszkedett le az ifjú. Darniba, ott él a lány nagybátya, bölcsember. Jól tették, elmentek, elfelejtik őket. Ha maradnak, szem előtt vannak, és a sárkány nem felejt. Meg aztán nem szerette volna végignézi, hogyan halsz meg. Pet átment a szekér másik végébe, néhány pillanatig szöszmötölt a félhomályba, majd a pajzsal a kezébe tért vissza. A perem öreg, olcsó a cél volt rajtam, törékeny és losdás. közölte. Lecseréltem, most kétszerűen vastag és a hátuljára is tettem néhány keresztpántot. Nehezebb, de erősebb is. A lány meglefestette. Teniszűl jobb munkát végzett, mint Dank remélni merte. A naplemente színei még a lámpa is teltek, élénkek voltak, a fa pedig magas, erős és neves. A hulló csillagot egy élénk színű ecsetvonás jelképezte a tölt színű égem. És mégis, most, hogy Dank a kezébe fogta a pajzsot, helytelennek tűnt az egész. Hulló csillag? Miféle cím er ez? Ő is ugyanúgy el fog hullani. A naplemente pedig az éjszaka előírnöke. Maradnom kellett volna serlegni, jegyezte meg gyászosan. Annak legalább szárnya volt, amivel erre pühetett. Ször árlam mindig azt mondta, hogy tele van hittel, barátsággal és jó dolgokkal. Most meg úgy néz ki az egész, mint a halál. A szilfa él, mutatott rápet. Látod, milyen zöldek a levelei? Nyári levelek, az biztos. Meg aztán láttam én már koponyákkal, farkasokkal, hollókkal, sőt, még akasztott emberrel és véres fejekkel díszített pajzsokat is. Jól szolgáltak, és ez is jól fog. Ismered az ősi pajzs verset? Tölgy és vas vigyáz rám, mert ha meghalok a pokolvár, fejezte be Danka mondatot. Évek óta nem gondolt már a versikére, az öreg tanította meg rá, réges-régem. Mennyit kérsz az új peremért, meg a többiért? kérdezte Pettő. – Tőled? – akarta meg Pett a szakállát. – Az első szinte teljesen elállt, mire a keleti égbolton feltűntek az első bágyat napsugarak, de így is megtette a magáét. Lord Esford emberei elvitték a korlátokat, és szabaddá vált a megtépázott fűcsomokkal alkított barnás szürke sártengerré változott mező. A talaj fölött köt csápok körvény lettek sápatfehér kígyónként, ahogy dank a társaságában elindult vissza a küzdőtér felé. Az emelvény már kezdett megtelni. Az urak és a hölgyek szorosan maguk körül köpenyeiket köppenyeiket a reggeli hidegben. A köznép is a küzdőtér felé szállingozott. Több százan álltak a korlátnál. Milyen sokan eljöttek megnézni a halálom? gondolta Dank keserűen, de tévedett. Néhány lépéssel arrébb oda kiáltott neki egy nő. – Sok szerencsét! Aztán egy öreg lépett mellé, és megszorította a kezét. – Az Istenek adjanak erőt neked, ször! Majd egy kopott barna csuhás barát áldotta meg a kardját, egy lány pedig csókot nyomott az arcára. – Velem vannak! – Miért? – kérdezte Pettő. Mi vagyok én nekik? – Egy lovag, aki nem feledte el az esküjét felelte a kovács. Raymond a kihívók kifutójánál a küzdőtér déli végében találták meg kuzinja és Danklovával várakozva. Mendörgés nyughatatlanul toporgott a fejpáncél a melvért és a nehéz oldalvért súlya alatt. Pete megvizsgálta a páncélzatot és kijelentette, hogy jó munka, bár nem ő készítette. Akárhonnan is származott a felszerelés, Dank hálás volt érte. Aztán meglátta a többieket a félszemű öreget deres szakálával, a fiatal lovagott sárga-fekete sávos köpenyében, pajzsán a méhkaptárral. Robin Risling és Humphrey Beesbury, gondolta álmékodva, és Sir Humphrey Harding is. Harding éron vörös csataményén nyúlt, melyet most saját vörös-fehér rombusz mintás takarója díszített. Uraim, lépett oda hozzájuk, az adósotok vagyok. – Az adósság érjöné, felelte Sir Humphrey Harding, és be is fogjuk hajtani. – Hallottam, hogy eltört a lábad, Sir. – Jól hallottad, bicentett Harding. Nem tudok járni. De amíg meg tudom ülni a lovat, addig harcolni is tudok. Ekkor Raymond félrevonta a Dunk-ot. Bíztam benne, hogy Harding örülne még egy lehetőségnek érjön ellen, és örült is. – A másik Humphrey véletlenül a sógora. Sőr robin köszönheted, más tornáról ismerik egymást, úgyhogy öten vagytok. Hatan, helyesbített Duncan álmélkodva. A kifutóra épp akkor lépett be egy lovag, nyomába csataményét vezető apródjával. A nevető vihar. A szőr Raymondnál majd egy fejjel magasabb, dankal szinte azonos termetű ször Lionel aranyszövésű, a Barton ház koronás szarvasával kivart köppenyt viselt agancsó sisakját pedig alatt fogta. Danka kezét nyújtotta felé. – Ször Lionel, el se tudom mondani, mennyire hálás vagyok neked, amiért eljöttél, és Sőr amiért felkeresett. – Sőr Staffordnak? – nézett ráértetlenül ször Az apródot jött el hozzám, az a fiú égőm. A legényem megpróbálta elzavadni, de átbújta a lábai közt, és ráborított egy kancsó bort a fejemre. <gül> – felnevetett. Tudtad, hogy több mint száz éve nem volt hetes próba? Csak nem fogom elszalasztani az esélyt, hogy testőrlovagok ellen mérkőzek, és a sárba nyomom Jéker órát. Hat fordultod a Dunk Raymond faszóvéhez, miközben Sir elcsatlakozott a többiekhez. A kuzinod biztosan meghozza a hetediket is. A tömeg felmorajlott. A mező északi végében egy sorlovag ügetett elő a folyóról felszálló ködből. A három testőr lovak alatt legelő, mind a három kísértett fehér zománcú páncéljukban, hátok mögött lovogó fehér köpönyegükkel. Még a pajzsuk is fehér volt, tiszta, mint a frissen hullott hóval borított mező. Mögöttük lovagolt még és két fia. Érjön egy almás derestült meg, lószerszámja minden lépésnél vörösben és színben villant meg. Bátya minnye egy kisebb pej volt, fekete aranypikely páncélban. Dajron sisakján zöldsején forgó díszelgett. Mindazonáltal apjuk tűnt a legfélelmetesebbnek. A vállain, a sisakja és a gerincén fekete, görbe-sárkány fogak sorjáztak, és dank nem látott még halálosabb fegyvert a nyerekkápájára szíjazott hatalmas tüskés buzogánynál. – Hat! – kiáltott fel Raymond váratlanul. – Csak hatan vannak! – Igazat szólt, vette észre Dank is. – Három fekete lovag és három fehér. Ők is egyre kevesebben vannak. Lehetséges lenne, hogy érjön, nem talált még egy embert? <gül> Mit jelentene ez? Hatal fognak hát ellen küzdeni, ha egyik fél sem leli meg a hetediket? Töprengése közben odasúrrant mellé Egg. Szőr, ideje felölteni a vértéjét. Köszönöm, apródom. Lennél szíves? A célpet is segített a legénykének. Melvért és nyakvédő, lábvért és kesztyű, combvért és ágyékvédő. A változtatták, háromszor is ellenőrizve minden csatot és szíjat. Sir Lionel akardját élezgette, a Humphrey halkan beszélgettek. Sir Robin imádkozott, Raymond Fassovay pedig felalá járkált, nem értve, hogy hol késik kuzinja. Mire ször Stefan megérkezett, Dang már teljesen beöltözött páncéljába. – Raymond! – kiáltotta az idősebb Fassovay. – A vértemet légy szíves. Zekélye helyett párnázott kabátot vett az acél alá. Szörsztefan, hol vannak a barátaid? kérdezte Dan. Szükségünk van még egy lovagra, hogy heten legyünk. Attól tartok kettőre, felelte Szörsztefan. Raimon feladta rá a páncél hátsó részét. Uram, nézett rá Dan kértetlenül. Kettőre? Szörsztefan felhúzta bal kezére finom, ízelt acélkesztyűjét, és megfeszítette benne néhány szorújait. – Öt lovagot látok itt, – mondta, miközben Raymond felkötötte kardvédőjét. – Basebury, Raising, Herding, Baratheon, és te magad. – És te, – tette hozzád Te vagy a hatodik. – Én a hetedik vagyok, – Mosolyodott el Sir Stefan. – De a másik oldalon. Erion herceg és a vádlók oldalán fogok harcolni. Raymond épp a sisakját akarta oda gyújtani kuzinjának. Megdermet mint akibe a villám csapott. Nem. De igen? Mondt válasz szőr Biztos vagyok benne, hogy szőr megérti. Engedelmességgel tartozon a hercegemnek. Azt mondtad, bízhat benned. sápadt e Raymond. Valóban? Vette ki kuzinja kezéből a sisakot szőr Akkor bizonyára komolyan is gondoltam. Hozd a lobamat. Hozd magad. Csattant fel Raymond dühösen. Ha azt hiszed, hogy ezek után segítek neked, akkor ugyanolyan ostoba vagy, mint amilyen elvetemült. <gül> elvetemült? c c c, -c. Vigyázz a szádra, Ugyanannak a fának vagyunk az almái. Te ráadásul az apródon vagy. Vagy elfelejtetted ezt, esküdet? Nem. És te a tiédet? Lovagnak esküdtél föl? Még a nap előtt több leszek, mint egyszerű lovak. Lord, feszovei. Tetszik a hangzása. Mosolyogva felhúzta másik kesztyűjét is, sarkon fordult és átvágott a kifutón a lovához. Noha a többiek megvető tekintettel méregették, senki sem mozdult, hogy megállítsa. Dank szótlanul nézte, hogy Sir Stefan átvezeti minnyét a mező másik végébe. A keze szorult, de egyszerűen nem tudott megszólalni. – Az ilyenekre egyébként se érdemes szavakkal hatni. – Ős fordította maga felé Raymond Dunkot. Átveszem a kuzinom helyét. Sördánk, üssd lovaggá! Ereszkedett féltérdre. Dánk homlok megfogta kardja markolatát, aztán elbizonytalanodott. Rájman, én... én nem tehetem. Muszáj, nélkülem csak öten vagytok. A kölyöknek igaza van, szólt közbeszőr lejön el Bártenum. Üs lovaggá, szördánken. Lovakként jogodban áll! A bátorságomban kételkedsz? kérdezte Raimon. Nem rázta meg a fejét, Dank. Nem kételkedem benne, de. még mindig tétovázott. Van fárok hangja hasított a párás reggeli levegőbe. Ször Esford, látni kívánsz, ször? érkezett rohamba. A nevető vihart türelmetlenül megrázta a fejét. Menj, ször Duncan, én majd lovaggá ütöm ezt az apródot. Azzal kivonta a kardját és félretolta Dankot. Raymond a Fasové házból, kezdte ünnepélyesen kardjával megérintve az apró jobb vállát. A harcosok nevében kötelezlek, hogy légy bátor. A kard átkerült a jobb vállról a balra. Az atya nevében kötelezlek, hogy légy igazságos. Vissza a jobbra. Az anya nevében kötelezlek, hogy védd meg a gyengéket és az ártatlanokat. Bal. A szűz nevébe kötelezlek, hogy ótalmaz minden nőt. Dank megkönnyebbülten, de bűntudattal hagyta, ott őket. Egy ember még mindig hiányzik, gondolta, miközben egy megtartotta neki menjdörgés kantárszárát. Hol találok még egy lovagot? Megfordította a lovat, és lassan elindult az emel fény felé, ahol Lord Esford várta. A küzdötér északi feléből érjen herceg közeledett ugyanabba az irányba. Sör, Duncan – mondta vidáman a herceg – úgy látom, csak öt lovagod van. – Hat – felelte Duncan. – Lionel épp most üti lovaggá Raymond faszoveit. Hatan állunk ki, hét ötök ellen. Tudta, hogy ennél sokkal egyenlőtenebb küzdelemben is győztek már lovagok. Lord Esport azonban a fejét rázta. Azt nem lehet, ször, Ha nem találsz még egy lovagot, aki kiáll melletted, akkor bűnösnek nyilvánítatsz az ellenet felhozott vádakba. Bűnösnek, gondoltadam ám. Bűnösnek abba, hogy meglazítottam egy fogat, és ezért kell meghalnom. Uram, egy percet kérek. Megkapod. Dank lassan végig léptetett a korlát mellett. Az emelvényen rengeteg lovag gyűlt össze. Urak! kiáltotta oda nekik. Egyik ütök sem emlékszik fillérfaj ször Allandra? Az apródja voltam. Sokatoknak szolgáltunk, az asztalotoknál ettünk, és a termeitekben háltunk. A legfelső sorba megpillantotta Manfred Dandariont. Sir Arlan megsebesült atyád urat szolgálatában. A lovagrá se mondott valamit a mellette ülő hölgynek. Dan kénytelen volt tovább menni. Lord Lannister, Sir Arlan egyszer kivetett a nyerekből egy tornán. Az ősz oroszlán kesztyüs kezét vizsgálgatta, ügyelve rá, nehogy felemelje a tekintetét. Jó ember volt, ő tanított meg rá, mitől lesz valaki lovag. Nem csak a kartól, meg a hanem a becsülettől is. A lovag megvédi az ártatlanokat, mondta. Én is csak ezt tettem. Szükségem van még egy lovagra, aki kiáll mellettem. Egyetlen egyre. Lord Kerom, Lord Swam, Dank megállt, Ször Otto, Bracken előtt. Lehalkította a hangját. Ször Otto, téged mindenki kiváló bajnokként ismer. Könyörgöm, állj közénk. A régi és az új Istenek nevébe. Az ügyem igaz? Meg lehet, felelte brutális Bracken. Legalább válaszra miértatva a kóborlövagot. De a te ügyed az nem az enyém. Nem ismerlek téged, fiú. Dang elszoruló szívvel megsarkantyúzta megndörgést, és felalá kezdett ügetni a sápat hidegarcukkal teli patsorok előtt. – Hát egyetlen igaz sincs köztetek? – üvöltötte kétségbeesésébe. Csak a csend felelt. A mező másik végében érjen herceg felnevetett. – A sárkány nem lehet legyőzni! – kiáltotta. Aztán felharsant egy másikan. Én kiállok, Sir Duncan mellett. A folyóparti ködből egy fekete csődőr lépett elő, hátán egy fekete lovaggal. Duncan megpillantotta a sárkányos pajzsöt és a három háromfejű vörös zománc forgót. Az ifjú herceg! Az istenek legyenek kegyesek hozzá! Valóban ő lenne az? Lord Esford is félreértette a helyzetet. Vallár herceg? Nem emelte föl sisakró stíját a fekete lovak. Nem szándékoztam sorompóba lépni Esford mezein, jó uram, így nem hoztam magammal vértemet. A fiam volt szíves kölcsön adni az övét. Bélor herceg szinte szomorúan mosolyodott el. Dank látta, hogy a vádlók között zavartámad. Mekar herceg elősarkantyúzta lovát. Bátyám, elment az eszed? Ez az ember, mutatott páncélkes kezével dankra. megtámadta a fiamat. Ez az ember megvédte a gyengéket, ahogy minden igazlóagnak kellene, felelte Bélor herceg. Majd az istenek eldöntik helyesen tette a -e, avagy sem. Az rántott egyet a kantáron, megfordította Wallar hatalmas fekete ményét, és elügetett a mező déli végébe. Dank felzárkózott mellé mennydörgéssel, és a többiek is köréjük gyűltek. Robin Lazing, Sir Lionel és a két Humphrey. Jó emberek, de való elég jókem. El. Hol van Raymond? Sir Raymond, ha szabad kérnem, vágtázottod a legény arcán komoly mosolyjal, tódíszes sisakba. Elnézésedet kérem, sir. Apró változtatást kellett végrehajtanom a címeremen, nehogy összetévesztenek becstelen kuzinommal. Megmutatta bajtársainak a pajzsát. A fényes arany háttér maradt, mint ahogy a faszóvélyek almája is, ám ez az alma zölden csillogott, nem pirosan. – Attól tartok, hogy még mindig éretlen vagyok, de inkább legyek zöld, mint férges. Hm, nem, de bár. Sir Lionel felnevetett, és Dánk is elvigyorodott. Úgy tűnt, még Bélol hercegnek sincs ellenére a tréfa. Lord Ashford szeptonya előrelépett az emelvény korlátjáig, és kristályát magasba emelve imára szólította a sokaságot. – Figyeljetek rám! – szól Bélol herceg halkam. A vádlók ne és indulnak első rohamra. Nyolc láb, hosszú kőris betekert markulattal, hogy el ne és olyan éles acélhegyel, egy csataménen a legjobb vértlet is átdöfi. Akkor nekünk is ugyanezt kell használnunk, vélte Sir Humphrey Bisbury. Mögötte a szepton a hetekhez fogászkodott, hogy tekintsenek le rá, ítéljenek a vitába, és adják a győzelmet annak, aki az igaz ügyért száll síkra. – Nem! – rázta a fejét Bélor. – Mi tornaláncsákkal fegyverkezünk fel. – A tornaláncsák eltörnek! – tiltakozott Raymond. – Viszont tizenkét láb hosszúak. – Ha mi betalálunk, ők nem találhatnak el minket. Célózzatuk a sisakra vagy a melvéltre. A tornál szép dolog az ellenfél pajzsán eltörni a láncsát, de most a halálatokat jelentheti. Ha ki tudjuk vetni őket a nyerekből, de mi fönnmaradunk, akkor miénk lesz az előny? Ha ször Duncan elesik, pillantott Dunkra, akkor az istenek bűnösnek találják, és a próba véget ér. Ha mindkét vádló meghal, vagy visszavonja vágyát, akkor ugyanez a helyzet. Egyébként valamelyik oldalon mind a hét lovagnak el kell buknia, vagy meg kell adnia magát, hogy véget érjen az télet. Dylon herceg nem fog harcolni, jegyezte meg Dank. Hát, jó, semmiképpen, nevetett fel lejön viszont ott van a három fehér kardú, akikkel gondunk lesz. Bélót láthatólag ez a lehetőség sem töltötte el a godalommal. Öcsém, hibát követett el, amikor megparancsolta a lovagoknak, hogy a harcba fiaiért. Az esküjük tiltja, hogy kezet a sárkány vérére. Szerencsére én is az vagyok. Mosolyodott el halványon. Bocsátok távol tőlem a többieket, én majd elbánok a testőrökkel. Hercegem, Lovagias ez? kérdezte Sir Lionel Barton, miközben a szeptom befejezte a fohászkodást. Majd eldöntik az istenek, felelte törő Bélor. Mi várakozás teljesen telepedett Esford mezejére. Nyolc yardal távolabb, érjön szürke csődőre türelmetlenül felhorkantott, és a sáros földet kapálta. Ezzel szemben megydörgés teljes nyugalomba állt. Idősebb volt, félszáz küzdelem veteránja. Tudta, mit várnak tőle. Eg feladta dánknak a pajzsát. – Az Istenek legyenek veled, ször! – suttogta a fiú. Szilfájának és hulló csillagának látványa erőtöntött Dunkba. Becsúsztatta balkarját a szíjak alá, és megragadta a fogót. – Tölgy és vas Vigyázz rám, mert ha meghalok, a pokolvár. A célped oda vitte a lándzsáját, de egragaszkodott hozzá, hogy ő adja az dánk kezébe. Két oldalt bajtársai átvették saját lándzsáikat, és hosszú vonalba széthúzódtak. Bélor herceg várakozott a balján, szörlajon el a jobbján, de a sisak szűk szemlésén keresztül dánk csak azt látta, ami közvetlenül előtte volt. Az emelvény eltűnt, akárcsak a kerítés mellett tolongó közni. Csak a sáros mező, a kavargó sápad köd, a folyó, a város, a kastély és a szürke csataménen ülő fiatal herceg maradt, pajzsán sárkányjal, sisakján lángokkal. Dank látta, ahogy Érion átveszi apródjától nyolc láb hosszú éfekete csatalándzsáját. Át fogja dövni vele a szívemet, ha tudja. Felharsant a kürt. Dank egy szívdobbanásnyi ideig mozdulatlanul ült, mint egy borostyán baragadt légy, pedig az összes többi ló elindult. Pánik futott végig rajta. – Elfelejtettem, – gondolta kétségbe esettem. – Mindent elfelejtettem. Szígy ebben maradok, elveszítek mindent. Mennydörgés mentette meg. A nagy barna csődör akkor is tudta, mit kell tennie, amikor lovasa nem. Lassú ügyetésbe fogott. Ettől Dankon is úrál lett a kiképzése. Finoman megsarkantyúzta csataményét, és előreszegezte lángyáját. Ezzel egy időbe felhúzta pajzsát, mely így majdnem teljesen eltakarta teste bal oldalát. Kisé megdöntötte, hogy kifelé csúszol le róla a lánzsahegy. Tölj és vas, vigyáz rám, mert ha megkalok a pokol, vár. A tömeg harsogása távoli hullámverésnek hallatszott. Mennydörgés vágtázni kezdett. Dánk fogai összekoccantak a lóheves heves lépteitől. Lenyomta sarkait, teljes erejéből összeszorította a combjait, és hagyta, hogy a teste az alatta lévő mén mozgásának részévé váljon. Én vagyok mennydörgés, és mennydörgés én. Egy lény vagyunk, összenőttünk, egyek vagyunk. A sisakjában most már úgy felforosodott a levegő, hogy alig tudott lélegezni. Ha tornál lett volna, ellenfel a soron potul felén, bal kézről dübörgött volna felé, így danknak át kellett volna vennie a láncsát, Mendőrgés a fölött. A ferde tartás miatt a fegyver valószínűleg eltört volna becsapódáskor. Ma azonban halálosabb játékot játszottak. Az elválasztó sorompó hiánya a csatamének egyenesen egymásnak rontottak. Bélor herceg hatalmas feketéje sokkal gyorsabb volt, mint mendőrgés, és Dang kisak sarkából meg is pillantotta a herceget maga előtt. A többieket inkább érezte, sem, mint látta. Nem számítanak. Csak érjön számít senki más. Figyelte, hogyan közeledik a sárkány. Érjön herceg szürkéjének patájjaló sárgöröndjük csapottak fel, s Dank még lángoló órjukait is tudta venni. A fekete lánzsa hegye még mindig felfelé mutatott. Az, aki magasra tartja a lánzsáját, hogy az utolsó pillanatban engedje le, mindig azt koszkáztatja, hogy túl alacsonyra engedi, mondogatta az öreg. A saját lándzsája hegyével a herceg melvértjének közepére célzott. – A lándzsám a karom része mondta magában az ujjam egy faúj uj. nem kell más tennem, csak megérintenem hosszú faújjammal. Megpróbált nem tudomást venni érjön fekete lándzsájának, pillanatról pillanatra növekvő a célhegyétől. A sárkányt nézd, a sárkányt! gondolta. A hatalmas háromfejű fenevad, lángcsóvái és szárnyai teljesen beborították a pajzsot. – Ne csak oda néz, ahová célzó! – jutott eszébe hirtelen, de lándzsája már el is kezdett félre csúszni. Dank megpróbált korrigálni, de elkésett. Látta, hogy fegyvere hegye neki csapódik, érjön pajzsának a sárkány két feje között, lepattintva egy festett lángnyelvet. A tompa recsenés közben mennydörgés hátra tántorodott alatta, megremegve az ütközéstől, és fél szívdobbanással később valami rettenetes erővel csapódott Dánk oldalába. A lovak vadul összeütköztek, páncélok csörögtek és ropogtak, ahogy mennydörgés megbotlott, és Dánk elejtette láncsáját. Aztán már túl is jutott ellenfelén, kétségbe esetten kapaszkodva nyerekkápájába, hogy földre ne zuhannjon. Mendörgés oldalra tántorodott a sárba, és Dánk érezte, hogy lova hátsó lábai kicsúsznak alólna. Pörögve siklottak félre, majd keményen a földnek ütődött a csődör hátsó fele. – Fel! – üvöltötte Dánk. Mendörgés végnyába vágva sarkantyúját. – Mennydörgés fel! – és az öreg csatamén valahogy ismét lábra kapott. Éles fájdalmat érzett a bordái alatt, és a balkalját ólomsúly húzta le. Érion lángája áthatolt a tölgyön, az acélon és a gyapjunk, háromlábnyi szakállas körisfa és acél mered ki oldalából. a jobb kezével, közvetlenül a hegy alatt megmarkolta a láncsadarabot, összeszorította a fogát és egyetlen hatalmas lántással kitépte a sebből. Vérfröccsent, átáztatva láncingét, vörösre festve köpenyét. A világ meglódult, és Dánk majdnem lezuhant a lóról. A fájdalom ködében tompán hallotta, hogy valaki a nevét kiáltja. Gyönyörű pajzsa használhatatlanná vált. Félredobta, félredobta a szilfát, a hullócsillagot, a törött lángyát mindent. Kardot rántott, a mozdulat olyan fájdalommal járt, hogy nem hitte, hogy képes lesz forgatni is. Szükkörbe megfordította mennydörgést, és megpróbálta felmérni, mi történik a csatamezőn. Sir Humphrey Harding láthatóan sérült -e kapaszkodott lovanyakába. A másik, Sir Humphrey mozdulatlanul feküdt a vérmocskos sárba, ágyékából egy törött láncsa állt ki. Dank látta Bélor herceget elvágtatni sértetlenül, hogy kivesen egy testőr lovagot a nyergéből. Egy másik testőr már a földön hevett, és még sem ült a nyergébe. A harmadik testőr, Sir Robin Raislinget szorongatta. Éron, hol van? Hol van, Éron? Dank élesen elfordította a fejét a háta mögött felhangzó patadobogás hallatán. Mennydörgés hiába valóan kapálózva megtántorodott, és hátráni kezdett, ahogy Érion szürke csődőre teljes vágtába nekirontott. Dank ez alkalommal nem is remélhette, hogy nyerekbe maradt. Kardja pörögve repült ki kezéből, és a föld hirtelen közeledni kezdett felé. Csontropoktató erővel ért a lajt. A fájdalom nyilalt végig rajta, olyan élesen, hogy feljajdult. Egy pillanatig képtelen volt megmozdulni, csak feküdt tehetetlenül. A vér íze betöltötte a száját. Dánk, a tökfej azt hitte, hogy lovag lehet. Tudta, hogy lábra kellene állnia, különben meghal. Nyögven négy lábra küzdötte magát. Nem kapott levegőt, nem látott semmit. Sisakrése tele tömődött sárral. Vakon talpra kászálódott, és egyik páncélkes kezét a sárhoz emelte. – Igen, ez az. Újai között egy repülő sárkányt és egy lánc végén pörgő tüskés csata csillagot pillantott meg. Aztán, mintha darabokra hullott volna a feje. Amikor kinyílt a szeme, ismét a földön feküdt, a hátán elterülve. A sár kirepült a de most vért akarta el az egyik szemét. Semmit sem látott maga felett, csak a sötét szürke eget. Az arca fájdalmasan lüktetett, és érezte a pofasunktyának meg a halántékának nyomódó hideg fémet. Betülte a fejem, haldoklom. Ám még ennél is rosszabb volt, hogy társai is vele fognak halni. Raymond, Bélor Herceg és a többiek. Cserven hagytam őket, nem vagyok bajnok. Még csak kóborlovak sem vagyok. Nem vagyok semmi. Eszébe jutott a Dairon Herceg dicsekvése, hogy senki sem tud úgy mozdulatlanul feküdni a sárba, mint ő. Nem látta még Dankot a tök fejet, Igaz? A szégyen rosszabb volt, mint a fájdalom. Megjelent fölötte a sárkány. Három feje volt, szárnyai, mint a lánynyelvek, vörösek, sárgák és naranyszínűek. Nevetett. <gül> Meghaltál már, kóborlovág? Kérdezte. Könyörök kegyelemért, ismert be bűnödet, és talán csak a kezedet meg a lábat fogom követelni. Oh, persze is a fogaidat. Hm, de mit számít néhány fog? Egy ilyen alak évekig elérhet zapkásám. A sárkány ismét felnevetett. – Nem? Akkor edd meg ezt! A tüskés golyó újra és újra körbeforgott az égen, majd egy hulló csillag sebességével Dank feje felé kezdett zuhanni. Dank gurult. Nem tudta, hol talált rá az erejére, de rátalált. Neki gurult Éron lábainak, célba burkolt karját szombjai közé kulcsolta, átkozódva lerántotta a herceget a sárba, és fölébe kerekedett. – Most lengesd azt az átkozott csata csillagot? A herceg megpróbálta fejbe vágni páncélja élével, de a horpad sisak felfogta az ütés erejét. Érjön erős volt, de Dánk még erősebb. Ráadásul nagyobb és nehezebb is. Mindkét kezével megmarkolta a pajzsot, és addig csavarta, míg el nem szakadtak a szíjak. Aztán lesújtott vele a herceg sisakjának tetejére. Újra és újra és újra, szilánkokra zúzva az ománc nyelveket. A pajzs vastagabb volt, mint Dánké. Tömörtölgy vaspántokkal. Letört egy lángnyelv, aztán még egy. Hamarabb fogytak el a herceg lángjai, mint Dank ütései. Érjön végül elengedte haszna vehetetlen csata csillagjának markolatát, és a csípőjén lógott tör felé kapott. Kiszabadította hüvejéből, de amikor Dank félrerántotta a pajzsot, a fegyver sárba repült. Ször a magasat legyőzhetted, de te tetű Dankot soha. Az öreg megtanította a bajvívás és a kartforgatás alapjaira, de ezt a fajta harcot korábban a város csapszékei mögött a kanyargós sikátorba tanulta meg. Dang félrelökte az ütött kopott pajzsot, és félrerántotta érjön a A rosti a gyenge pont, a eszébe a pizzavai. A herceg szinte teljesen felhagyott az ellenállással. Lila szemét rémület töltötte el. Dank hirtelen késztetést érzett, hogy benyúljon, és két acéllal borított ujja közt morzsolja valamelyik szemgolyóját, mint egy szőlőszemet, de ez nem lett volna lovagias. – Add meg magad! – üvöltötte. – Megadom magam! – suttogta a sárkány. Sápat ajkai alig mozogtak. Dank pislogva nézett le rá. Egy pillanatig nem hitt a fülének. – Ennyi? Vége? – Lassan körülnézett. A látom mezejét félig eltakart az arca bal felé, zúzó csapás. Megpillantotta a Mekör herceget, amint kezében a buzogánnyal próbálta fia mellé verekedni magát. Láncsa törő Bélor állt az útjába. Dangtápra kászálódott, és felrángatta érion herceget is. Remegő újakkal megoldotta a sisakja szíjait, és félrelökte a sisakot. Azonnal képek és hangok törtek rá, nyögések és káromkodások, a tömeg kiáltásai, egy csődőr nyerítése, egy gazdátlanul vágtató hátas. Mindenfelé acél csattant acélon. Raymond és kuzinja gyalogosan küzdöttek az emelvény előtt. Pajzsai szilánkokra törve, a piros és zöld alma is forgácsá vált. A testőrlovagok egyik sebesültársát támogatta le a küzdőtérről. Teljesen egyformának tűntek fehér páncéljukba és köpenyükbe. A harmadik fehér lovag a földön feküdt és a nevető vihar Bélor herceg mellé lépett Mékör herceg ellenében. Buzogány, csatabárd és kar a és a sisakokon. Mékör minden ütésére három érkezett válaszul, és Dan látta, hogy a küzdelem hamarosan véget ér. Véget kell vennem neki még mielőtt többen halnak meg. Érjön herceg hirtelen lehajolt a csata csillagjáért. Dank rúgta, letaszította a földre, majd megragadta az egyik lábát és átvonszolta a küzdőtérem. Mire odaért az emelvényhez, Lord Esfordeli, elé, a fényes herceg barna volt, mint egy árnyékszék. Dank talpra rángatta és megrázta. A sár egy része Lord Esfordra és lányára fröccsent. Mond ki! Fényes Langú érjön, kiköpte a száját eltömő füvetés alatt. Visszavonom a vádat. Dang később nem tudta volna megmondani, hogy saját lábon távozotta a küzdőtérről vagy letámogatták. Minden e fájt. Egyik része jobban, mint a másik. Most már igazi lovag vagyok, jutott eszébe a kérdés. Bajnok lettem. Eg. Raymond, sőt, a cérpét is segített neki levenni a lábvértet és a nyakvédőt. Tank szédült, alig tudta megkülönböztetni őket egymástól. Újak voltak, hangok és mozdulatok. A panaszok pegytől származtak, ezt tudta. Nézzétek, mit csinálta a páncélommal, morogta a kovács. Csupa horpadás, repedés és karcolás. <háhá> De mit számít ez, kérdem én? Attól tartok, le kell róla vágni a melvértet. Raymond, szólalt meg dancs hűrjetően, elkapva barátja karját. A többiek hogy vannak? Tudnia kellett. Meghalt valaki? Bízböri, felelte Raymond. Alkonyvölgyi Dannnál végzett vele még az első rohamba. Sőr Humphrey is súlyosan megsebesült. A többiek csak horzsolásokat szereztek, semmi komoly. Kivéve téged. És a vádlók? Sör William Waylord a testtől lovagot eszméletlenül vitték le a küzdőtéről, és valószínűleg én is eltörtem a kuzinom néhány bordáját. Legalábbis remélem. És Dairon Herceg? Bukott ki Dangból. Él? Szőr Robin kiütött a nyerekből, és mozdulatlanul fekve maradt. Talán eltört a lába. A is megtaposzt, amiközben ide-oda vágtatott a mezőn. Dankra szédülése és zavarodottsága ellenére óriási megkönnyebbülést tört. Ezek szerint tévedett az álma? A halott sárkány? Ha csak érjön meg, nem halt. De nem halt meg, ugye? Nem, rázta meg a fejétek. Meghagytad az életét, nem emlékszel? Nem is tudom. A küzdelem emlékei most már kezdtek el homályosulni és összezavarodni. Az egyik pillanatban részegnek éreztem magam. A következőre annyira fájt, hogy nem tudom, hogy ha adoklok. Lefektették, beszéltek hozzá, de ő csak a zavaros szürkkelget bámulta. Úgy éreztem, mintha még mindig reggel lenne. Kíváncsi lett volna, mennyi ideig tartott a próba. Az Istenek legyetek jók hozzá, a Láncsa hegye mélyen benyomta a bordáit, hallotta Raymond hangját. El fog fertőzni, ha csak. Ittassátok le és öntsetek rá forró olajat, tanácsolta valaki. Így csinálják a magiszterek is. Bart, csendült föl egy fémesen kongó hang. Ne olajat, az megöli, hanem forró bort. Amint ellátta az öcsémet, ide küldöm Janván magisztert, hogy nézze meg. Egy magas lovag állt meg fölött, számtalan ütéstől behorpadt és összekarcolódott fekete vértébe. Bélor herceg. A sisakját díszítős Karlát sárkány elvesztette az egyik fejét, mindkét szárnyát és a farka nagy részét. Kegyes, uram, rebegte az életem a tiéd. Kérlek, fogadd el. Az enyém. A fekete lovag megtámaszkodott Raymond vállán. Szükségem van jó emberekre, Sir Duncan. A birodalom furcsán kásásnak tűnt a hangja. Talán mekarabta a nyelvét. Dank nagyon fáradt volt, alig bírt ébren maradni. Az életem a tiéd, motyogta még egyszer. A herceg lassan ide-oda forgatta a fejét. Sön, Raymond az sisakom, ha lennél szíves. A rosti, eltört a rosti és az ujjam, mintha fából lennének. Azonnal kegyelmes uram, Rémon két kézzel megfogta a herceg sisakját és felnyögött. Pít, segíts! A célpét odahúzott egy zsámojt. Behorpadta a hátuljak, uram, a bal oldalon. Belenyomódott a nyakvédőbe. Jó a cél, hogy kibírt egy ilyen ütést. Az öcsém buzogánya valószínűleg felelte Bélor akadozó nyelver. Erős ember. Felnyögött. Ez furcsa. Én Jön már, emelte a horpad sisakot. Az istenek legyenek kegyesek! Ó, istenek, ó, istenek, tartsátok meg! Dank valami vörös nedvet látott kiesni a sisakból. Valaki magasan, rettenetes hangon felsikoltott. A kietlen szürke ég előtt egy magas, nagyon magas herceg támolygott félkoponyával. Dank látta alatta a vörös vért és a fehér csontot, és valami mást is, valami kékes szürkét. Valami pépeset. Láncsa törő Bélor arcán különös, zavar kifejezés ruhant át, mint felhő a nap előtt. Felemelte az egyik kezét, és finoman, ó, nagyon finoman megérintette a tarkóját két ujjával. Aztán elzuhant. Dán kapta el. Fel, mondta, miként dörgésnek is a viadal során, legalábbis így mesélték neki. Fel, fel! Ő azonban nem emlékezett erre később, és a herceg nem állt fel. A Targian házból való Bélort, sárkánykő hercegét, a király kezét, a birodalom védelmezőjét, Westeros hét királysága trónjának örökösét, Esford kastélyának udvarán, a Konkóly folyó északi partján helyezték mágjára. A többi nagy a sötét földbe temette, vagy hideg zöld tengerbe volna halottját, de a tárgének a sárgány leszármazottai voltak, így végzetük a lángokba íródott. Bélor kora legvitézebb lovagja volt, és egyesek szerint vérbe öltözve, kezében karddal kellett volna szemben néznie a sötétséggel. Végül azonban királyi atya kívánsága győzedelmeskedett. Márpedig második Dairon békés uralkodó volt. Amikor dánk elbiceget Bélor ravatala mellett a herceg fekete bársonyzekét viselt, Mellén karlát fonattal hímzett három fejű sárkánnyal. A nyakában egy nehéz lánc lógott. Kardja hüvelyben nyugodott az oldalán, de fejét sisak fötte, egy vékony aranysisak. felhúzott rostéljal, hogy a nép láthassa az arcát. Vallár az ifjú herceg a rabatal végénél állt. Atya alacsonyabb, karcsúbb, jó képű mása volt, a kétszeresen törött ornélkül, amitől bélről inkább emberinek tűnt sem mind királynak. Vallár haja barna volt, de egy fényes ezüst arany futott végig benne. Danknak érjön jutott eszébe róla, de tudta, hogy ez nem fér. Eg növésnek indult haja, ugyanígy csillogott, mint a bátyái, pedig Eg elég rendes legényke volt ahhoz képest, hogy hercegnek született. Amikor megállt, hogy esetlenül részvétét nyilvánítsa és köszönetet mondjon, Vallár herceg rászegezte hideg tekintetért, és így szólt. Apám még csak 39 éves volt. Nagy király lehetett volna, a legnagyobb. Égon a sárkány óta. Miért szólították előt az istenek, és hagytak meg téged? Megrázta a fejét. Távolsz Duncan, távozz! Dank szótlanul kibotorát a kastélyból, és visszament az őtó melletti táborba. Nem tudott megfelelni vallár kérdésére, sem a sajátjára. A magiszterek és a forró bor megtették a magukét. A sebe szépen gyógyult, bár a bal karja és a melbimbója között mély, ráncos heg maradt egész életére. Nem tudott úgy ránézni a sebre, hogy ne jusson eszébe Bélor. Egyszer a kardjával, egyszer pedig a szavával mentett meg. És mégis halott volt. Ahogy ott állt, értelmetlenné vált a világ, melyben egy nagy hercegnek kellett meghalnia ahhoz, hogy egy kóbor lovag élhessen. Dank leült a szilfája alá, és komoran a lábára meredt. Amikor másnap megjelent a királyi egyenruhát viselő négy őr a táborban, biztosra vette, hogy mégiscsak megölik. Túl gyenge és fáradt volt ahhoz, hogy a kardjáért nyúljon. Csak ült hátát a szilfának vetve és várt. Egy herceg kéri, hogy szót válthasson veled. Melyik herceg? kérdezte Dank riadtan. Ez a herceg, Recsent meg egy nyers hang, mielőtt a kapitány válaszolhatott volna. A szilfa mögül egy Targaryen lépett elő. Dunk lassan feltápászkodott. Mit akar most tőlem? Még intett, és az őrök ugyanolyan váratlanul eltűntek, mint ahogy felbukkantak. A herceg egy hosszú pillanatig Dankot méregettem, majd megfordult, és a tóhoz lépve lenézett a vészfelszínűen tükröző képmására. Elküldtem Ériont Lízbe közölte hirtelen. Néhány év a szabadvárosokba találja, várra válik. Dank még soha nem járt a szabadvárosokba, így nem tudta, mit mondhatna erre. Örült, hogy érjön, eltűnt a hét királyságból, és lemérte, soha nem is tér vissza, de ilyesmit nem mond az ember egy apának a fiáról. Úgyhogy Némán át. Még körhercek szembe fordult vele. Egyesek azt fogják mondani, hogy meg akartam ölni a bátyámat. Az Istenek tudják, hogy ez hazugság, de most már halálom napjáig hallgathatom a suttogásokat. És nem kétlem, az én buzogányomtól származott a halálos ütés. A küzdelem során rajtam kívül csak a három testőr lovaggal szállt szembe, akik esküjük miatt csak védekezhettek. Tehát csak én lehettem az. Furcsa, de nem emlékszem arra az ütésre, amelyik betörte a koponyáját. Úgy ez áldás vagy átok? Egy kicsit mindkettő azt hiszem. Abból, ahogy a herceg dankra nézett, úgy tűnt választ vár. Nem tudnám megmondani, kegyelmes uram. Talán gyűlölnie kellett volna, amelyiket különös módon mégis együtt érzett vele. Uram, ha te volt a buzogány, Bélor herceg, mégis értem, halt meg. Tehát én is legalább annyira oka vagyok a halálának, mint te. Igen, látta be a herceg. Te is hallani fogod a súgdolódzásokat. No király öreg. amikor meghal, vállára lép a vastronra atya helyett. Ahányszor elveszítünk egy csatát, annyiszor rossz lesz a termés. A bolondok mindig azt fogják mondani. Bélor nem hagyta volna, hogy így legyen, de megölte a kóborlóak. Tank látta a herceg szavainak igazságát. Ha nem harcolok, levágatod a kezem és a lábam. Néha csak ülök itt a fa alatt lábaimat bámulva, és azt kérdem magamtól, hogy feláldozhattam volna -e egyiket. Hogy is érhetne fel a lábam egy herceg életével? Vagy a másik kettőjével? A két humphrey ével. Ők is jó emberek voltak. Sir Humphrey Harding épp előző este halt bele a sérüléseibe. És mit válaszol a fád? Semmit, amit hallani, de az öreg... Sőr Árland minden este azt mondta, kíváncsi vagyok, mit hoz a reggel. Soha nem tudtam, nem jobban, mint mi. Nem lehet, hogy felvirad egyszer a reggel, amikor szükségem lesz arra a lábra. Amikor a birodalomnak lesz szüksége arra a lábra, jobban, mint egy herceg életére. Mikor elrágódott ezen egy ideig. Száját összeszorította, ezüst fehér szakállal alatt, amitől oly szögletesnek tűnt az arca. Kötve hiszem. Bökte ki végül nyersen. A birodalomba annyi kóbor lovag van, mint kóbor macska, és mindegyiknek megvan a két lába. Ha kegyelmes uram jobb választ, szívesen meghallgatom. Mégkör összeráncolta a homlokát. Lehet, hogy az Istenek szeretik a kegyetlen tréfákat, vagy lehet, hogy nem léteznek Istenek. Talán értelmetlen ez az egész. Megkérdezném a fő stempton, de amikor utoljára felkerestem, azt mondta, hogy senki sem értheti meg teljesen az Istenek szándékát. Lehet, hogy meg kellene próbálni egy fa alatt aludnia. Elfintorodott. Úgy tűnik, szőr, a legkisebb fiam igen megkedvelt téged. Ideje, hogy apródnak álljon, de azt mondja, senki más nem hajlandó szolgálni csak téged. Zabolátlan fiú, de ez bizonyára te is észrevetted. Magad mellé veszed? – Én? – Dan kinyújtottam, becsukta, majd megint kinyitotta a száját. – Egg, akarom mondani, Égon, rendes legény, de kegyelmes uram, tudom, micsoda megtiszteltetés ez, de én csak egy kóborlovag vagyok. – Azon lehet változtatni, felelte Mékör. Égon visszatért a kastélyomba. Neked is jutott hely, ha akarod. – Házam lovagja lehetsz. Felesküször rám, és akkor égon lehet az apródod. Miközben te tanítod őt, a fegyvermestereim befejezik a te képzésedet. A herceg szúrósan rámelett Dankra. A te arlandod, megtett mindent, amit tudott, nem kétlem, de sokat kell még tanulnod. Tudom, uram. Dank körülnézett a tisztáson. A zöldfűvön, a nádon, a szilfán, a napsütötte tó felszínén táncoló fodrokon. Megint egy sárkány régy a víz fölött, talán ugyanaz, mint néhány napja. Mi legyen, Dank? kérdezte magától. Sárkány legyek, vagy sárkányok? Nemrég még azonnal válaszolt volna. Erről álmodott egész életébe, de most, hogy elérhető közelségbe került az álma, megrémült tőle. Mielőtt Bélor Herceg meghalt, neki ajánlottam az életemet. Pémasság volt, szögezte lemékőr. Mit mondott? Azt, hogy a birodalomnak szüksége van jó emberekre. Az már igaz? Na és? Magam mellé veszem a fiad pródomul, kegyelmes uram, de nem megyek nyár termébe. Sem egy évre, sem kettőre. Eg eleget látott már a kastélyokból, azt hiszem. Csak akkor veszem magam mellé, ha velem jöhet az útra. Rámutatott az öreg pejkóra. Az én lovamat fogja megülni, az én régi köpenyemet fogja viselni, a kardomat fogja élezni, és a páncélomat fogja csiszolgatni. Fogadókba, istálokba fogunk aludni, néha földes urak és lovagok kastélyaiba, de ha kell, fák alatt. Mígőr herceg hitetlen kedve rá. Elvette a próba az eszedet ember. Égon a birodalom hercege, a sárkány vére. A hercegek nem csatornákban alszanak, és nem kemény sózott húst esznek. Látta Dank tétovázását. Mit nem mersz megmondani nekem? Kivel ször? Biztos leveszem, hogy téron soha nem aludt csatornában, mondta Dank halkam, nagyon halkan, és érjon sem evett soha más, mint friss, véres húst. Még körtárgyan, nyárterme hercege, hosszú ideig bámulta tétműhelyi Dankot. Álkapcsa némán mozgott ezüstös szakála alatt. Végül sarkon fordult és elment, anélkül, hogy egy szót szólt volna. Dank hallotta, hogy elvágtatott embereivel. Amikor elhalkult a lódobogást, nem hallatszott más hang, csak a víztükör fölött reddeső sárkány négy szárnyainak A fiú másnap reggel érkezett, épp napkeltekor. Régi csizmát, barna nadrágot, barna gyapjúzekét és egy régi utazóköppenyt viselt. Atyám uram azt mondta, téged kell szolgálnom. Szolgálnom, szőr, emlékeztette Dank. Kezdtetted a nyergeléssel. Pejkó a tiéd, bány vele rendesen. Menj hátán, pedig csak akkor akarlak látni, ha én teszlek fel rá. Hová megyünk, szőr? Indult el egg a nyergekért. Dank elgondolkodott egy pillanatra. Még sohasem jártam a vörös Mit szólnál hozzá, ha megnéznénk dawni Egel Azt mondják, jó bábelőhadások vannak arra felé,